Ska du jag börja? Hej och välkomna till nyhetsmål <här> <här> Jävlar vad du tog i <här> Jag bajsade på mig <här> Det var superlåg när vi mikktestade för dig Då tog du i så mycket Jag skickade på mig fan <här> Ja, men Det var en bra början, det gillar jag är det nu alltså? Ja, nu är det nöjesrömmet. Den nya podden? Den nya podden. Ska vi också säga att det kan bli den långrandiga men förhoppningsvis korta podden? Ska vi kanske... Alltså vi har ju några småpunkter här. Ska vi ta fram dem kanske? Kör vi på riktigt nu? Ja, för fan. Jag gillar när det blir så här börjar. Det tar inte vägen någonstans. Intro, Erik säger hej. Ja, det gillar att du rev av det. Står det intro, Erik säger hej. Vi har ju redan så här totalt flammat bort det här. Skitbra. Hej. Ja, men det blir bra. Då, då vet ju alla ungefär ja. alltså, hur det här kommer att gå. Alltså, på något sätt sätter vi standarden här nu. Det är du som är Erik. Hej det är jag Erik. Som, hej, hej, hej. <laughs> Och det är som är Louise. Så är det ju förvisso. Mm. Nu ska vi se då. Vad har vi, vad har vi egentligen? Alltså, tanken är för att vi startar den här podden är för att vi... Vi är ju egentligen med i Nördliv. Mm. Och eh, vi hade ju länge funderat på att starta en egen podd innan. Och Så ja, vi höll vi nästan på er halvår. Eller någonting och, och dividera lite om hur vi ville ha det där. Mm. Och, vi har ju lite erfarenhet av podcasten tidigare. Precis. Mm. Och tanken var ju att, att vi skulle starta en större podd. Och sen så kom ju Nördliv och fångade upp oss kan man väl säga. Mm. Och hela grejen var ju att vi egentligen skulle ha en ungefär lika stor påg kanske inte lika många men att den åtminstone skulle ha någon sorts den skulle, den skulle på något sätt bli stor i alla fall ja. ja, men på något sätt i alla fall Men det. det, skulle, det skulle, är ju folks medvetande ja, lite så var det tänkt i alla fall det, vi, genomsyra ja Jätten. <laughs> <laughs> ja, precis genomtränga de sociala medierna <laughs> oj då, Hoppsad. penetrer oj, oj, oj, oj <laughs> oh, ja, hur Tanken är varför vi har den här nu tycker jag i alla fall. Då, är för att vi liksom skulle kunna vara lite mer fria. Mm. Nödliv är ju en professionell podd. Det är en jättebra podd och den tycker vi absolut ni ska lyssna på. Mm, absolut. Och det här kommer vi inte vara en så här superprofessionell podd. Utan det här kommer lite vara mer att du och snackar. Mm. Mm. Vad skönt. Ja, jag tycker också det faktiskt. Vad mysigt Ja, och framförallt så tror jag vi kan vara lite friare här än vi är i Nördli. För det är ju trots allt en, en professionell podd Så man känner att man har en viss liten press på mm. sig. Precis. Och det, det behöver vi nog inte riktigt ha här. Nej. Vi kan nog sväva ut lite och vara lite ja, speciella. Vara oss tänka. själva på ett annat sätt. Uh, ja, man är väl alltid sig själv annars. <laughs> här kan vi vara ännu mer. Här kan vi vara mer oss själva. <laughs> det känns som att vi är förtryckta redan. Det är vi ju inte. Absolut inte. Nej. Ska vi få riva av det här nu då? Nu ska vi sitta här nu. Mm. Uh, vi har sagt välkomna. Det, det lyckades <laughs> med. Det tog fem minuter. Eller fyra och en halv kanske. Oj, nu jag Det är också en snägg kan ju inte hända i den Jag kan vara som helst. Här kan du inte göra en den andra podden. Du kan inte sparka på stativet. Nej. Nu ska vi se här. Vilka är vi? Jag, jag såg, du har skrivit upp den punkten. Ja. Jag tycker det är skitråkigt vilka vi är. Jag älskar att du säger vad som står. Ja, men det är det som jag gillar. Jag gillar att kommentera <laughs> saker. Jag tror att jag även kommer synas i den andra podden. Mm. Eh, vi kan börja med att tacka Folkets hus i Lidköping som eh, ger oss den här chansen att... Eh, Hjälpa till med vår uh, nystartade filmpodd här då. Mm. Vi får ju se på film där. Gratis mm. vill jag säga. Precis. Mm. Och det tycker jag är lite skönt. Mm. För vem fan vill betala för nåt <laughs> <laughs> ja, Är det inte lite så att ett pallat äpple smakar betydligt mycket godare? Ja, kanske. Har du pallat ett äpple någon Nej, det har jag nog inte gjort. Det är roligt att du svarar på det ändå. För att äpplen som jag har sett som ligger och skräpar, de brukar inte se så aptitliga ut. Men... Ja, hela grejen med att pallat ett äpple är ju inte av fallfrukt. <laughs> Manu, vi har verkligen aldrig pallat ett äpple. Det har vi det. Supersoft. Men det har du. Du, det har jag. Jag har faktiskt pallat päron också. Mm. Vad har du gjort med dem sen då? Jag har ätit upp dem. <laughs> jag har till och med pallat en citron. Mm. Och jag har pallat en apelsin. Har jag gjort det också. Mm. vi var i Spanien så tänkte jag typ så, här, fan jag måste ju palla någonting där också. För det kändes så svenskt. Du fick feeling. Ja, precis. <laughs> det är jävligt bra ord. Ja. Fick feeling. Hur som helst i alla fall. Jag tänkte att jag måste ju göra det. Sen fick jag prata med några där och de sa att det var i princip dödsstraff att palla saker. Så jag gjorde jag aldrig om det. Mm. Nej, det kanske inte var. Men jag menar, det var tydligen inte som i Sverige att man pallar någonting så blir någon lite arg, där, utan. Det var, det var tydligen mer förenat med brott på något vis. Mm. Jag tycker ju inte själv att det är ett brott riktigt. Nej. Men vad tyder mer ett brott det är? Skitsamma. Ska vi, ska vi gå vidare? <laughs> ja. Vi såg Life igår. Mm. Den här nya filmen. Mm. Ehm, vad handlar den om? Ja, egentligen är väl en skitlätt film att beskriva. Man skulle kunna säga i princip att de har en liten vad heter det, en uppsamlare. Jag tänker på Roving Mars, du vet, fast det är väl inte riktigt sådana... Mm, vi ska säga det också att eh, när vi recenserar filmer så kommer vi spoila av bara 17. Ja, och de som inte kanske förstår det i den här otroligt underliga podden är att här går ju ingenting säkert egentligen. Nej. Jag, jag tror inte på något sätt att det blir jobbigt det här, men det är ju ingenting som kommer gå säkert. Det är mycket lättare att prata om filmer, man får spoila också. Ja, så att... fan. Hålla, på, hålla igen är ju ingen skoj. Nej. Hur som helst i alla fall. Det är en sån här sorts uppsamlare i alla fall som har hittat lite skit. Är det på mars eller? Nej. Ja, precis. Det är ju på väg tillbaka. Så här, prover, jordprover och sånt från mars. Jordprover är det? <laughs> <laughs> från mars. <laughs> det var faktiskt roligt. <laughs> jordprover. Marsprover. Marsprover för <laughs> Ja. Hur som helst i alla fall. Det, det är ju på väg genom rymden då. Och så ska de väl fånga upp det på den här rymdstationen ISS. Skitsamma. Det, det, det ska tydligen vara lite utmjordning i det här dammet som de har fått Det är ju där. NASA deras rymdstation där uppe. Ja. Är det i framtiden förresten där? Ja, ah, Det känns lite oklart va? Ja, jag, jag ska inte lite säga. Lite i framtiden kanske? Det kan vara lite i framtiden. Mm. Men jag, ja, jag låter det vara osagt i alla fall. Sen när det skiten, det, det visar sig att det är en, lite, någon sorts liten amöba eller någon, någon cell där i mm. som du är Så väcker de den till liv. Ja, precis. Sen så matar de den. Kanske lite korkat. Mm. sen blir den lite större sen så att säga har den ett fast nu, handslag nu, nu, nu pratar de om hela filmen ja, men sen har den ett jävligt fast handslag med en kille där, och sen ja, det blir det hela helvetet löst och det här går ju från så att säga, lugn till då skräck ska vi gå lite mer på djupet snart ska vi ta bara lite snabbt eh, vilka som ligger bakom filmen ja gör det du, du kan, alltså, först och främst, jag tycker om att en film mm. står för sig själv mm. men jag vet ju att många tycker om att man pratar om vilka som är med i en film jag tycker personligen att det är skitointressant. Jag tycker alltid att en film ska stå så att säga, lite för sig själv som en ö i vatten på något vis. Alltså man kommer till en ö och så upplever man den ön precis som den är mm. och så åker man till en ny ö med sin resebåt eller segelbåt eller någonting. Och så upplever man den nya ön. Mm. Och så skiter man i vad som var på den andra ön. Mm. Men jag vet att väldigt många. Jo, men jag, jag håller med om att eh, den ska ju stå på egna ben så. Men jag tycker det är kul att liksom, kolla vad, vad har den här regissören gjort för grejer innan. Och vad har de med skådespelarna varit med innan. Jag tycker sånt mm. är lite kul. Mm. Men vet du vet vad? Då rabblar du upp det. Och mm. så sitter jag och försöker vara tyst. Eh, Daniel Espinosa har regisserat filmen. Han är svensk. Han har ju gjort filmer som Snabba Cash. Är det en bra tyckte, film? Ja, jag tyckte det var helt okej okay faktiskt. Har du sett den? Ja, den har jag faktiskt sett. Jag första, jag har vi, sett. Alltså, vi bor alltså i en etta och du har sett den utan jag har sett den. <laughs> bra gjort. Ja, men jag gick på tv någon gång. så. Ja. Mm. Sen så är ju Ryan Reynolds med i filmen. Han är ju känt som Deadpool framförallt nu för tiden. Green Lantern är han ju kanske inte lika känd som fast... Fan, han är alltså två superhjältar. Alltså om, om vi får hoppa tillbaka lite till filmen här nu då. Mm. Var han inte väldigt mycket Deadpool i filmen? Också han var väldigt mycket. mycket Deadpool. Eller, väldigt kanske att ta i, men alltså, känns han, han inte väldigt som, som sig själv på något vis. Ja, men han bryter ju lite väggen där också. Väldigt tidigt i filmen när han ska utföra uppdraget och ta emot de här proverna. Mm. Och så säger han så här, spoiler alert, jag kommer klara det här. Och det gör han ju då, så att ja. det kändes ju väldigt kul. Och han, ja, ju han, var, ju, han var ju den roliga killen så liksom, skämtar väldigt mycket. Mm. Så att... det, fin det finns en annan, tyckte jag, ett bra tematiskt grepp när de faktiskt... Alltså, för att han är ju lite rolig och så finns det någon sorts eh, tryckt känsla i filmen. Och eftersom de dödar av han tidigt... Mm. Han är väl först som dör, är han inte det? Mm. Det stämmer. Ja, och eftersom de dödar av den roliga karaktären precis i början, mm. så tycker jag det är ett snyggt grepp för att då på något vis så försvinner det roliga och blir allvarligare. Ah, smart. Ja, jag tyckte det var ett bra grepp de gjorde i filmen. För fast. han hade ju nog haft svårt att skoja sen i filmen och då hade ju hans karaktär försvunnit nästan. Ja, Jag tyckte också att han, han var lite skojig och sen då när han eldar på runt omkring där efter den där lilla mm. manetprylen där mm. med ja, vad heter det? Inte brickfisk? Det är den som är med armar, fem armar. Skit. <här> nu lever på sjöbotten. Det var ju en blandning mellan det och en någon... sjöstjärna. sjöstjärna och en sån här manet blandning, mm. tyckte jag det var den Skitsamma i alla fall Jag tyckte det var ett bra grepp på att de mördade av han och jag tyckte han skötte det bra när han eldade på lite runt omkring för han såg lite beklämd ut mm. istället för att vara rolig Skitsamma, fortsätter mm. uh, Ryan Reynolds uh, Rebecca Ferguson mm. han har vi sett i Mission Impossible senast Jag kan inte säga att jag kommer ihåg det Nej, en rogue nation. Inte rås, som en del säger och skriver fel. Eller kan man skriva inte. fel? Ja, men de skriver fel. De säger nog inte fel, men de skriver fel. Det är, ju, det är samma sak med den här Star Wars-filmen Rogue One, One. rogue One precis som skrives. Är inte det typ någonting med så här lite runt ögonen, rogue Jo, precis, det är smink. Och ja. ehm, så alltså Jake Gyllenhaal, såklart. Det är väl den största stjärnan i filmen, får man säga. Ja. Och Fan, vi älskar Jake Gyllenhåll. Svår att inte, tycker jag. Ja, fan, han har varit så, med så många bra filmer. liksom. Jag såg honom tror jag, först i Donnie Darko. Alltså, jag, jag vet ju att du tycker det är konstigt- men alltså, jag får ju lust att se en film- bara för att Jake Gyllenhåll är med i den. Ja. Jag vet att du inte liksom riktigt kan förstå- den känslan av att, att se en film- bara för att en viss skådespelare- man tycker om är med i Nej. den. Så, men... Min syster tycker det är ungefär som du också. Mm. Alltså, det kan finnas någon som hon tycker om- och då ser hon filmen bara för det. Mm. Där kan i princip handla om ingenting så länge han är med. ja skitsamman Kan det vara en grej? Kanske. Ja, jag tror det. Ja. Fortsätt du. Ja. Nej, men han har ju varit med i massa bra filmer. Donnie Darko, Nightcrawler. Ja, bedräknat en massa filmer. Han varit med Men han har varit med i massa bra filmer i alla fall. Ja, det var lite det. Men eh, det finns då? Jag tycker det finns en annan också vi ska mm -hmm. nämna som jag tyckte var rolig med. Var det inte någon sån här Airan Bakare också? Ja, en skådis i Life. Ja. Eh, ja. Så kan man uttala det också, kanske. Arion Bakare eller någonstans det är säkert, men Bakare. Ja. ja visst, för all del. Jag tycker det finns, det finns en orättvis här också. Det finns massor med serier. Student 2 till exempel. du säger Vad Bakare har varit med i då? Han är, han är ju känd som till exempel Guard Commander i The Dark Knight. Oförglömligt. Han var Blue Four i Rogue One. Oförglömligt. <laughs> <laughs> Det är glömt nu. Alltså, precis när orden lämnar din mun så är det ju redan glömt. Mm. Jag gillar det. Vad sa vi? Ja. Skitsamma. Vi kommer att flesa bort allt det här. Mm. I alla fall, Iron Bakare var med också. Precis. Eller Arion. Rion <laughs> Bakare. Spelet så stor ha, av... Han ser väldigt allvarlig utgörad. Ja, Det gör han. syns dock dåligt ja. i radio. När vi är ändå är inne på EMDB ska vi se vad filmen har fått. eller? Ja. Uh, alltså. Den har säga. fått 7,2 ja, på EMDB. Ja, men det är ju ett helt okej betyg. Jag skulle säga att det är ett helt okej betyg. Mm, mm. Absolut. Uh, men på Metascore, på Metacritic, 55. Det är rätt dåligt egentligen. Ja, det är det. Ja, för jag menar, oftast så tycker jag, nu mera i världen, så är typ 7. Det är mm. nästan som ett medelbetyg. Förstår du? Precis. Så alltså, 5 är ju inte medel längre på något vis. Nej. Utan det känns som att. Skalan där saker och ting är bra mm. det går typ från 7 till 10. Mm. Men alltså när någonting är medel eller sämre så går det typ från 6, ja, 7 och neråt. Mm. Det är liksom inte från 5 och neråt. Mm. Vilket är lite underligt. Att man ska ha en lång, dålig skala. Egentligen borde man ha en lång, bra skala. Precis. Jag skulle väl säga att um, allt över sex känns ju bra om man säger så. Jag tycker inte är det... sex är en jättepositiv så alltså, känns Det verkligen som att man har fått en bra recension, ja, man får en 6-10 Ja men 6 känns, typ ja, känns ganska medel Alltså 7, då är den ju bra För mig i alla fall, 7-10, då är ja, den bra film ja. en... ja, det... 6 är det fem, så... Men när det är 5 så Men vi bra. behöver inte fördjupa oss mer i Vi, vi, vi kanske kan få något roligt mejl om det här vad tycker, du, vad tycker ni själva Om ni vi någonsin kommer få någon som lyssnar på det här jävla dravlet <laughs> Om, ni, om, ni, om det är någon som har orkat ta sig ända hit i alla fall så har vi en mejl som vi kommer säga i slutet. Och då kan ni säga, är sju ett medelbetyg? Är det ett högt betyg eller är det ett lågt betyg? Säg vad ni vill. Mm. Precis. Eh, Okej, okay, filmen. Tillbaka Fil till den. Tillbaka i ut i rymden. Tillbaka ut i rymden. Det var ju jävligt illa i alla fall då. Ja. När, de, när de matar det här så att säga, manetmonstret. Alltså det är ju svårt att prata om filmen om att inte nämna alien liksom. Det med att det kommer en ja, främmande många... livsform på ett begränsat utrymme och så liksom ja. Sant. Och så blir det uh... farligt. Man skulle väl nästan kunna säga att den här filmen är lite som en alienfilm eller? Mm. Är, många har ju sagt det redan. När Jag läste recensionerna på den. Ja, precis. Men jag tycker att den, den var riktigt bra. Jag tyckte inte den förlorade sig för mycket i det, utan... Den, alltså jag kändes fräsch på något sätt ja, Jag skulle nog faktiskt vilja Jag skulle kanske inte säga att jag ger den typ 8,5 8 sådär Men jag tycker nog EMDB stämmer bättre Med en sjua, mm. 7 7,2 än jag tycker till exempel Metacritics 55 där Fast det är inte skillnaden att Metacritic då är det ju typ Mer proffsiga tycker om man säger sådär På IMDB då är det Ja Folk då kan man kanske gå in i en diskussion är det... i vad är, då en, vad, har, vad, vad är det en proffsig tyckare inte tycker om i den här? Det kan man ju undra i så fall. Mm. För jag menar, det, alltså okej, okay, du, du, vi, vi pratade lite om det här innan. Och du hade ju sagt att det du hade läst var att de tyckte. Det är förut som alla redan vet. och Louise är den ordentliga av oss. Det är hon som tar reda på saker och ting och bollar dem. Försöker. Ja, men så är det. I alla fall. Så att det jag vill säga är att det du sa och det du hade läst det får vi tro på nu då. Så att, det var ju då att de tyckte att det var dålig karaktärsutveckling. Att man inte fick lära känna alla de här figurerna. Jag kan personligen säga att jag tyckte det var jävligt befriande. Mm. För jag menar, för hur mycket får vi lära känna till exempel Bishop i Alien. Äj, ja, inte jättemycket, så liksom. Alltså, hur mycket får vi kä lära känna Ellen en Ripley i liksom. Får vi lära känna i jätte, eller? Mm. Äh, Ash. Var väl roboten i ettan? inte det? Mm. Får vi lära känna honom mycket? Nej. Vi får veta att han är robot. Typ. Alltså det känns som att det är okej okay att man inte får lära känna folken jättemycket. De kan väl få vara människor ändå utan att man får lära känna mycket. men Det är mycket roligare att de blir runtjagade och att man blir skiträdd. Är det inte det? För det mm, däremot ja. tycker jag att den här filmen faktiskt levererar Alltså, den var ju sjukt. Obehaglig skulle jag vilja säga. Vissa stunder, alltså. Det... Ja, jag tar till exempel den här var drunkningsscenen. Ja. När hon drunknade. Det var något det var, nytt. Det var originellt, var det? Ja. det får jag säga. Det var originellt. Att drunkna i vatten i rymden. Mm. Var någon original. kylvätska eller vad det var? Jag vet inte fan vad det var, men det fyllde hela dräkten. Jag satt och funderade på hur mycket vatten man behöver man inte för att fylla hela dräkten. Har hon med sig så mycket så, vatten? Så, sa de inte också liksom att svälj inte det här för det är typ uh, farligt att svälja? Och säga, men. Ja. Men, att... men oavsett om det hade varit vanligt riksvatten hade det inte varit så smart och... det Är ju ofta så brukar man ju inte andas. Eller hade de hon varit så snabb att hon hade kunnat svälja eller dricka dricks... det. Dricka upp <laughs> det. Dricka hon hade varit vanligt riksvatten, skynda sig och dricka upp det. Det hade varit en lösning på att inte bli dränkt i sin rymddräkt. Att fort dricka upp det. Det hade en lösning på att inte drunkna Hon hade här... alltså egentligen kunnat klara sig ut så länge hon hade druckit upp det och hon hade <laughs> fått fått i dräkten <laughs> Ja, skojigt. Får jag säga Ja, en lösning hon inte kom på. Mm. Ja, men det är ju 15-årsgräns på filmen- och den var ju- fan. stundvis riktigt läskig. För fan, när den tar sig in i munnen på folk. Det är ja. dåligt alltså. alltså. De bygger upp snyggt tyckte jag med- musen eller råttan. Eller vad det var. Ja. Att liksom man kan se vad den är kapabel till- redan som liten. Och så tänker man sig att- ah, om man kan göra sådär liksom på folk sen. sen. Uh, för att säga en sak som jag- kanske tyckte var lite dålig. I början så fastställde de att- uh, den består ju av så här, flera celler som ökar men varje individuell cell har liksom hela kittet så här, liksom typ syn och mm. smak och ja, eller, ja, så, ja, det, var, det var både känsel, känsel ja, det var liksom allting i varje, samma cell ja, precis. Och då tänkte jag att eh, när den blir större så kommer den fortsätta behålla den här ja, ungefär samma form då, fast större kanske mm. Men faktum är att när den blir eh, människors stor så börjar den ju faktiskt få ett ansikte och huvud och mer sådana här delar och då går det ifrån lite tycker jag det här att den ja. ska vara liksom likadan hela organismen jag, jag förstår hur du tänker och jag förstår nog lite hur de tänker tror jag i alla fall och jag tror att det är ett tematiskt grepp mm. för att den ska se jag menar, om det hade varit en boll mm. så hade det inte varit lika skräckenjagande alltså att någon griper efter dig med armar Ja, men den här, vad, vad är, hur är den filmen? Den här Blob eller vad den heter? Är inte det någon sån här formlös massa? Ja, sånt? Jo, det kanske är det är. Men frågan är om det inte är läskigare om det finns något som liksom hugger efter dig. Och liksom Måste det som, ha ett ansikte för nej, att vara läskigt? Någonstans så tror jag att det, det, det, det finns ju en rädsla. Om du går ut till exempel på stan idag ja. och så skriker någon, någon åt dig så står de med ryggen till så blir du mindre rädd troligtvis än om de kommer frätt fram i ditt ansikte mm. och liksom står näsa mot näsa så här, och bara gapskriker. Det blir inte lika rädd om de står och skriker på 100 meter längre bort, eller om de är en boll. Jag tror det, det finns något psykologiskt i att man liksom någon stirrar den i ögonen, eller någon griper efter den. Ja, men du vet ju, typ hur virus och sånt ser ut i mikroskop. Jag tänkte, ett stort virus. Liksom. Det borde ju skitläskigt. Ja, inte superinsatt. Det jag... måste inte ha ögon och ansikte. Nej, jag. vet du vad. Jag, jag tror att. Det kan om... också vara så att det är en naturlig del av den här livsformens utveckling att när den blir större så. Ja, så blir det andra. Det får man ju inte veta dock. För den liksom tog ju blod och sånt, den livnade sig ju på... Fan, den livnade sig på allting, tyckte jag. Ja, alltså det var ju själva grejen med den egentligen, att den var ju inte ond på så sätt, utan den ville ju bara överleva. Så ja. att den tog ju liksom vätska Jävligt och... Jävligt otrevlig när den överlever, känner jag. Ja, där... ja, absolut. Men var den ond på... Jag känner ju på något vis att, visst, man kan ju på något vis då göra en tolkning att den inte var ond. Men om den då ska vara så jävla intelligent som den framhållas alltså och vara. För jag menar, i slutet får man nästan en feeling av att den styr ner. Mm. vad tror du att den liksom hjälper då? Den är smart på att överleva. Ja, men kan den vara det utan att ha ett samvete? Alltså, det är också en kanske en fundering som är för djup på den här filmen tror jag. Alltså redan tidigt där, när den ska liksom ta ur den där handsken. Liksom, att den bryter av den här pinnen och sticker hål på den. Det var ju det såg vi liksom intelligensen. Det däremot tyckte jag var roligt. Mm. För där såg den inte så farlig ut när den gjorde det. Eller att den så är det söt ut. Alltså, jag ska inte säga söt, men det såg ut som att det var nästan lite kartoniskt på något vis att när den gjorde det. Den liksom så sträckte lite sött på sig och det trycka mm. hål i den här halsken. Det fanns något, det fanns något fint i det nästan. Så lite den, den påkomliga jo, lilla apan som gjorde de gjorde ju så att i början skulle vi tycka att den var lite söt. Den fick ett namn, Kalvin. Liksom. Och så eh, lekte han ju med den lite grann. Och sen så gick det som det gick. Ja, att... oh, fy fan. Mm. Hur som helst i alla fall Jag mm. tycker att den här filmen definitivt är värd att se mm. Och jag det är sällan jag faktiskt Går ut bion Och känner ett litet obehag Till och med när jag går och lägger mig sen Och slutet, jag måste säga slutet Jag älskar slutet Ja, jag förstod att du det. Jag, jag hade, jag ska säga ärligt talat Jag hade faktiskt lite på känn eh, Innan vi fick se själva slutet Vad som hände där Men, mm. Och så när det var så, jag blev så glad För att eh, det är sällan filmer Vågar ha vad ska man kalla det? Ja, det var ju olyckligt slut. Ett olyckligt slut. Ja, det var verkligen ett olyckligt slut. Ja, och jag älskar det. Det, kan också, det var en av de här grejerna som verkligen bidrog till tror jag också. Alltså det var ju alla de här möstiga dödsscener jag, jag tyckte att det var lite, jag tyckte fan det var lite jobbigt alltså seriöst. Mm. Jag tror jag har sett för mycket anime på sistone. <laughs> ja, men det känns lite som att man se en man massa gylliga figurer som hoppar omkring och så går man rätt in i det här. Du och jag älskar Jan, men kan vi säga också. Ja. Så att man går man rätt in i det här från det då, då skakar de om lite. Det mm. gör det verkligen skitsam i alla fall. Nej, jag håller med om att sluta. Men det lurade mig. Mm. Jag blev lurad mm. i slutet. Vi behöver kanske inte spoila det, men jag blev faktiskt lurad av slutet. Mm. Du blev inte lurad. Det är skönt att vi säger att vi ska spoila hur mycket som helst och sen så vill vi ändå inte spoila ja, slutet. Det var, det var, ja, vi sparade. det. sparade. Vi det lite, ja. ja, tycker jag. Och med det så går vi direkt vidare till lyssnarmail. Mm. Rollo406 har skickat in ett lyssnarmail. Hej, nöjesrummet. Lyssnade på er senaste recension om Life. Själv tyckte jag att filmen var lite tråkig. Fem av 10. Ni snakar mycket om betyg. Men vad tyckte ni själva? Ska vi ta det innan jag läser vidare kanske? Ja. Vad, uh, vad tyckte du? Hej Rollo 4 sex. Jag skulle nog ge den. Ja, 7 tror jag. 7 av 10. Ja. Jag, jag får vara lite. Jag, får, jag, jag vill ju på något vis ge den högt. Men jag kan inte med en 8. Och jag har ju redan sagt förut att jag tycker att sju är ett medelbetyg nästan. Så att jag, gör, jag gör som IMD men jag, jag fegar lite, jag gör 7,2. Får jag säga stark sju? Ja, det får du. Ja. Givetvis. Det är du som tycker. Mm. <laughs> om du tycker Om Frågar du... ni mig om ett år så kommer jag kanske säga något annat. Men... Ja, vi, Just nu. Så... Vi står inte för någonting. Vi är flyktiga. Vi är för stunden. <laughs> det kommer du få lära dig, rollen. Vi är otroligt flyktiga. Mm. I alla fall, jag läser vidare vad han har skrivit. Jag tror den han i alla fall. I ett första avsnitt var bland det mest ostrukturerade jag hört. <laughs> Men ni får en chans till. Tack. roll. Jag kan, jag kan ta och hålla med dig. Det, det, det, det finns en klar ostruktur här. Mm. Det Men... enda som är otroligt strukturerat det är att vi inte har någon struktur. Mm. Eller kan man säga så. Det är vårt primära också. Att... Ja, det är en typisk pilot. Jag är glad för att vi ger en chans till i alla fall. Ja. Och skulle någon annan vilja ha och skriva in eller något sånt, så finns vi lite här och där. Precis, oj vad många sällan vi finns på. Om ni vill skriva till oss som Rollo406 gjorde, då kan ni skriva till nöjesrummet-gmail.com Och eh, ni kan också hitta oss på Twitter till exempel, heter vi nöjesrummet. På Facebook, på Instagram. Så alltså, ut, vi, vi har väl bara ett ägg där så alltså, länge det kommer att ändras eller ja, det var Twitter kanske var bara ja men det är ändrat och... nu till vi har släppt det ja det är bra jag lovar okay. <laughs> um, YouTube kan ni kolla in och söka vad är som händer ah <här> det kan finnas som trådligt klifter vi får se Ja, ja, jag utlovar. Ja. Vi har ett jättegammalt klipp som vi ni, skulle lägga Ni upp kommer kunna hitta länkar till oss här och var också, inte minst på vår hemsida. Donald Trump, marsvinet måste vi lägga upp. Precis, det var fint. Eh, på nojesrummet.wordpress.com Det är vår hemsida där. Ja. Mm. Eh, jag menar, har vi inte svamlat klart nu eller? Vi har svamlat klart för den här gången. Det har vi nog va? Mm. Ska vi, ska vi riva av ett avslut också? Mm. Hej då! Hej då!